Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Na'maduhu wa nasa'inuhu wa nasa'atiru Wa na'udu billahi min syururi anfisina wa siy'ati a'ma'ina Man yadihillahu falamudillalah Wa man yudlil falaha fiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قد ایمان para jemaah ida'fatillah kita lanjutkan kajian kita Kajian kita Taman-taman orang-orang soleh Riau artinya taman-taman As-sulihin artinya orang-orang soleh Riau-sulihin adalah taman-taman Bagi orang-orang yang soleh Kita masih dalam bab Al-Mujahadah hadis 101 wa anhu yani al an abu hurairah an abi hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi, alaihi wasallam qala jazgunnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersajak kushibati naru bi Sesungguhnya neraka itu diliputi syahwat-syahwat Apa-apa yang menyenangkan hati, apa-apa yang membuat nafsu ini ingin menggapainya. Wa hujibatil jannatu bil makarih. Dan surga itu diliputi oleh hal-hal yang benci. Muddagabun alaih hadis sahih riwayat al-imam al-Bukhari al-Muslim Jadi surga itu neraka itu diliputi Dengan syahwat-syahwat Syahwat terhadap wanita Syahwat terhadap harta, Syahwat terhadap Diliputi syahwat Suatu yang menyenangkan nafsu Wahujibatil jannatu bil makarih dan surga itu diributi dengan al-makai, sesuatu yang dibenci. Harus solat, harus puasa, harus sedekah, dan seterusnya. Ya. Kemudian hadis ini menunjukkan beberapa pelajaran. Pelajaran pertama. Kau tak pernah nafsu aksiaya, tapi ada khairun Bisa jadi hawa nafsu itu membenci sesuatu, Kadang itu baik untuknya. Makanya tadi dikatakan surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci. Jihad Bismillah. Dibenci apa nak? Mengeluarkan harta dibenci bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik itu. Kemudian hadis ini juga menunjukkan annaru wal jannatu mawjudatan makhluqatan. Surga dan neraka itu ada. Dan surga dan neraka dua duanya adalah makhluknya Allah. Hadis berikutnya, 102. Hadis yang kesembilan dalam 4, hadis yang ke-8 dalam 4 ini. Al-Abi Abdillah Khudhaifah Ibn al-Yaman. radhiyallahu al-Humman. Dari Abu Khudhaifah, maaf, dari Abu Abdullah Khudhaifah Ibn al-Yaman. Khudhaifah Ibn al-Yaman adalah seorang sahabat Nabi... Yang memiliki kehususan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabatnya. Khudeifa ini memiliki julukan apa julugannya? Ya, ya. Sahibu Sirin Nabi, pemegang rahasia Nabi Muhammad SAW. Ia dikabarkan oleh Rasulullah daftar nama-nama orang munasib. Yang ini tidak dikabarkan kepada Abu Bakar dan Umar. Dan Huzaifah Edul Yaman adalah seorang sahabat yang spesiatinya Bahkan khususnya Adalah tentang masalah huru akhir zaman Kejelenggan-kejelenggan Itu Pak Amcik Pokoknya tentang hal-hal yang akan terjadi Bencana Hal-hal yang jelas yang akan menimpa umat ini Yang paling paham siapa? Huzaifah kalau orang tanya ke Rasulullah tentang masalah fadhilah amal, amal dan yang menghantar ke surga. Tapi boleh kalau sebaiknya tanyanya dalam hal yang negatif juga karena supaya hati-hati. Ya. Qal Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu berkata, Hudzaifah sahabat Yaman juga sahabat. Hudzaifah anaknya Yaman. Hudzaifah ibnu Yaman. Udai van Yaman juga suhabat. Seingat kami, Wallahu a'lam al Yaman ini wafat pada perang Uqub dibunuh oleh para sahabat itu. Shaiting binumnya, kocar kacir. Perang Uqub kan perang yang kalah telak kaum Muslim. Ya, Robbiyalalamin. Udai van Yaman berkata, "Solehku maan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam talailah. Aku pernah solat." bersama Rasulullah pada suatu malam. Fa tatta Kemudian dalam salat itu Rasulullah membaca surat Al-Baqarah. Fa kemudian aku berkata dalam hatiku, yarqa indal bi'ah. Paling Rasulullah merti rukuh sampai ayat yang ke-100 Al-Baqarah. Summa madu sampai ayat yang ke-100 masih lanjut Al-Baqarah ayatnya 100 apa lebih? Heh. Di 1 2 3 dan 3. Sebagai Ya? Lanjut. Fa qultu misali li Aku berkata dalam hatiku. Ini diimami nih, katanya diimami. Udhain fati imami la. Salatanna Karena jawab 100 ayat masih lanjut Kutifah berkata dalam hatinya Oh mungkin Rasulullah ini rokaan pertama Dihabiskan sampai selesai Al-Baqarah Maka sampai selesai Al-Baqarah habis Maka lanjut Belum rupuk Fakultuyat Ka'biyah Tumma istatahan Ya Aku mengira Rasulullah paling ah faqul yarah ka biya tumma fatahan bisa setelah itu dilanjut sama Nabi setelah Al-Baqarah selesai sampai habis Rasulullah melanjutkan surat An-Nisa. Al bayangkan Al-Baqarah berarti satu rakaat itu jus 1 jus 2 sampai heh sebagian jus 3. Setelah selesai habis Al-Baqarah Langsung melanjutkan ke Al-Nisa Rasulullah baca surat Tuma Al-Nisa Sampai selesai Al-Nisa Rasulullah balik ke Al-Nisa Rasulullah baca Rasulullah baca surat al s.a.w. Bacanya tiap huruf per huruf Tidak cepat Memberikan setiap huruf akan haknya Ain dibaca ain, ra dibaca ra, hamza dibaca hamza. Tiga itu huruf-huruf Al-Qur'an. Terbagi ya, tiga cabang. Selesai baca semuanya Ganti Ali Imran. Sampai selesai semuanya. Dan bahasa Rasulullah itu kalau sampai beliau lewat di ayat tasbih, maka beliau bertasbih. Wa idza marra bisoalin kalau Rasulullah melewati ayat tentang meminta maka Rasulullah meminta seperti wa idza saalaka ibadi ani fa inni qareebun tujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu liwajhihi bi la'al Rasulullah meminta kalau pakai kalau melewati surat tentang permohonan Rasulullah kalau melewati surat tasbih Rasulullah bertasbih Wajah maroh bintak awudin tak wada. Kalau maroh, kalau beliau lewati ayat tentang bertawud berlindung, maka Rasulullah pun berlindung. Itu satu rokaat. Berarti berapa juice satu rokaatnya nabi? Tiga hmm? juice. Surat Al Baqarah. Surat An-Nisa itu juz lima sampai Sebagian jus Nah betul ya? Enam juz atau lima juz lebih? Satu raka arat mas Thumma raka'a Baru rupo Baru rupo Fadala yakul subahana Rabbi azim dalam rukuknya Rasulullah membaca subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal ali. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamih. Rukuknya Nabi itu mirip dengan berdirinya tadi. Sudah. Berdirinya jusatu sampai juslima sampai jusenam. Cukup. Bar kita harus rukuk, rukuknya seperti berdiri, jin rukuk, baca ulang-ulang. -ulang. <tum sesudah> sumpah saja, sumpah kamatia mentowilen, kemudian Rasul berdiri, subhanallahu liman kamil, dia berdiri lama, seperti rukuknya. Sumpah saja dan kemudian Rasul susut. Bapa, la ala maha susu Tuhanku yang maha <sesudah> tinggi. Allah itu di atas. Tinggi itu di mana? Dibawa di bawah, samping, atau di atas? Kira saya kalau orang mengatakan Allah di mana-mana. Selama ini sujud sembahyang tadi. Subhana rabbi fi kulli makan, walaa ghair. Subhan rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamih. Dan sujudnya Rasulullah hampir sama dengan berdirinya, panjangnya. Rauh Muslim hadis Sahih duaya dua muslih. Pelajaran-pelajaran penting seputar hadis ini yang pertama, Jawazul Ik tidak, Jawazul Ik tidak fi solat tidak firaq. Bolehnya mengikuti seseorang meskipun dalam solat sunnah. Ini Rasul salat sunnah, Rasul wajib. Diikuti oleh siapa? Putiha Ibnu Yaman Dia tidak ditegur oleh Rasul. Rasul enggak mengatakan jangan ikut ah, tidak. Rasul membiarkannya. Jadi boleh mana? Dalil -apa, lain adalah Rasulullah pernah salat malam, tiba-tiba siapa? Abu bin abah salat di sebelah kirinya. Nikut Nabi. Di sebelah panya, kiri nabi. Terus Rasulullah solat dalam kondisi solat Rasulullah mutar bercakap sini. Terus ditaruh di sebelah kanan. Berati hadis yang kita pelajari tadi pelajarannya satu. Bolehnya apa tadi mengikuti, mengikuti imam mengikuti seseorang dalam solat meskipun solat sunnah ya. Kemudian. Jawab sukirat Quran Ala ghairi tertib suaril musaf. Rupanya membaca Al Quran di dalam solat tidak sesuai urutan dalam musaf. Faham? Mana dalilnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu rakaat membaca Al Baqarah. Harusnya Al-Ibu Kalau mau urut-urutan Tapi beliau lontak ke Anissa. Setelah Nisa balik Berarti boleh Seorang Dalam surat Membaca Al-Ataqa Hadithul Khashiyya Rokat pertama Kemudian rokat kedua Membaca Meskipun urutannya dalam Al-Quran Mana yang dulu Ha? Sehabis Risma dulu dong Setelah sehabis Risma baru Tapi ya. pun Perjalil dengan Hadis ini Rasulullah setelah Al-Faqara Lucat ke Anissa dan balik ke Ali Bisa dipahami, ya Pelajaran Nomor tiga Kira asal Quran tak ku nubiatadaburin di ayat hii membaca Quran itu seharusnya disertai dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan kita enggak mungkin bisa mentadaburi Al Quran kalau kita tidak paham bahasa Al Quran makanya Umar bin Khattab berkata al Arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum belajarlah bahasa Arab karena bahasa, bahasa, bahasa Arab adalah agama kalian belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian Gak ada ulama yang enggak bisa bahasa Arab bahasa Arab harus bisa ulama orang bisa bahasa Arab belum tentu jadi ulama Malah kian, tidak bisa, tak mungkin. Semua silsilah Salafiah dari awal Abu Bakar sampai Syarh, harus. Karena tak mungkin kita membaca hadis tertentu, terus tidak memahami maknanya. Terjemahan itu tidak mewakili ya Tapi membantu ya. Tapi tidak bisa mewakili. Ada hal-hal tertentu yang ada zauk yang tidak bisa merasakan kecuali orang yang paham bahasa Maka saya sarankan selalu saya sarankan yang muda-muda. Kalau yang tua-tua ya diajukanlah. Ya. Atau kalau muda-muda ini kalau bisa harus wajib Belajar bahasa Arab Supaya mempunyai peningkatan Kualitas keilmuan ya. Orang kalau bisa bahasa Arab Seperti punya kunci Kalau dia menyelami samudera kitab-kitabnya para ulama Belajar Kenapa sih muda-muda ini Belajar ya. Belajar Ustadz Askar Marjana itu Sudah lulus IPB Sudah insinyur Sudah kerja Ditinggalkan Seperti itu Belajar basarab dari nol kodol ketinggal nol kodol Dari awal Pulang banteng setir Sampai Masya Allah Masih mudah untuk Jadi dan sekarang Alhamdulillah Lembaga mengajarkan Bahasa Arab di mana-mana InsyaAllah bisa Bisa-bisa Bisa-bisa Biasa ya. Bahasa ya. ya, Karena itu menambah Bagaimana kita Bisa memahami Al-Quran yang kita baca Kalau kita tidak paham Bahasa Arab Kecuali kalau kita Ramadan Ya Ipikaf di Masjidil Haram Di 10 hari terakhir sama kita waktu umroh itu kalau perawet sepuluh terakhir di Imam Yusuf Yesus pasti nangis semuanya nangis semuanya saya juga setelah selesai saya tanya Pak sama, kok bisa nangis? paham tak Pak Alhamdulillah tidak tahu saya pokoknya kalau sudah nangis nar-nar sama jana-jana ingin nangis sudah Padahal itu baru tahu aritnya jana sama nar sudah nangis kayak begitu. coba kalau tahu semuanya gitu lah ya maksud saya ya? Ayo, meningkatkan kualitas kita dengan belajar Pelajaran Ya, Pelajaran nomor? Empat Jawasuh du'a illa wa su'ali afna afiro'atul Qur'an Bulainya berdo'a kepada Allah Memohon kepada Allah ketika membaca Al-Quran Tadi kan dikatakan Rasulullah baca surat Al-Baqarah Surat Al-Imran Surat eh surat Al-Isa terus surat Ali Imran. Terus dikatakan tadi ketika Rasulullah melewati ayat tentang permohonan, maka Rasulullah bermohon. Berarti Rasulullah pasti kalau Rasul membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran mesti Rasulullah melewati ayat seperti, "Rabbana atina fiddunya hasanah." Itu kan di di surat-surat itu. Pasti berarti Rasulullah melewati itu, "Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah." Oke, Allah balas, Rasulullah minta. Sama. Setiap kali melalui ayat doa, Rasulullah berdoa. Ayat ta'awud Rasulullah berta'awud Berarti menunjukkan buli Nomor lima iya. Jalud ka'zim fir ruku' wal a'la li sujud Penting ini Kalau ruku' kita disuruh mengagungkan Allah Tapi kalau sujud disuruh meninggikan Allah Makanya kalau ruku' yang kita baca apa? Subhana rabbiyal ali maksudnya si Allah yang Maha Agung. Berarti kalau rukuk itu mengagumkan Allah. Tapi kalau sujud saya mau tanya, sujud itu kita merendahkan diri apa dia? Merendahkan. merendahkan diri. Kenapa kok kita merendahkan diri? Karena Tuhan kita Maha tinggi. Makanya kita baca ketika sujud apa? Subhana rabbiyal a'la. Ayo. Ya? Karena al-a'la ablag min at karena meninggikan itu lebih lebih daripada mengagungkan. Wa sujud ablag ketawadhu' ilah. Dan sujud itu lebih tim lebih ablag daripada eh maaf dan sujud itu lebih ablag lebih sempurna untuk bertawadhu kepada Allah Subhanahu wa Orang-orang Mesrani -orang yang masuk Islam. Dulu kalau dia berdoa pasti kan berdiri aja Ketika mereka masuk Islam, pertama kali mereka sujud, mereka nangis. Karena dengan sujud itu dia merasakan kenikmatan yang tidak pernah dia rasakan sebelum. Karena di saat seorang hamba itu sujud, maka dia totalitas merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak dirasakan oleh pengamat agama lain. Betul? Ada banyak, banyak orang orang yang kalau sujud mesti nafas. Karena tidak pernah selama hidupnya dia merasakan kenikmatan ibadah seperti ada dalam sujud. Makanya nah, Rasulullah SAW mengatakan: Akrobu ma yakunul adu min Rabbihi fa wasajid. Rawang Muslim. Seorang hamba itu posisinya paling dekat kepada Allah tak kala dirinya sujud. Karena sujud adalah titik ketika manusia itu merendahkan diri paling rendah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala fa'siru fi ad-du'a maka perbanyaklah doa <laughs> Nomor sujud. Jawatan yaqul al-qiyam ar-ruku' was-sujud mutaqaribah fit tasmiyah. Bolehnya berdiri ruku sujud dengan lama yang mirip hmm, dengan lama yang apa? panjang yang ee uh, secara kedekatan. Pelajaran nomor tujuh Asma'u suwaril Qur'an maklumah Li sahabati zamanil Rasul Nama-nama surat Di dalam Al-Quran Alhamdulillah Nama-nama Al-Quran Nama-nama surat Di dalam Al-Quran Itu diketahui oleh sahabat Sejak zaman Nabi. Jadi nama Al-Zahara, nama Ali Imran Nama Anisa itu sudah ada Semasa zaman para suhabat. Kemudian Jawazu ah, Itlaq Al Baqarah wa Ali Imron Tuna'idofat Surah. Ini penting.bolehnya memutlakkan lafadz Al Baqarah, lafadz Ali Imron, lafadz Anisa tanpa diberi kata surah. Rasulullah membaca Al Baqarah. Sebenarnya itu Rasulullah membaca sapi begitu, tapi buat deh, paham nggak usah. Rasulullah membaca Al-Baqarah, seharusnya kan Rasulullah membaca surat Al-Baqarah, paham? Karena kalau tanpa surat, artinya Rasulullah membaca sapi, surat sapi kan Al-Baqarah itu, ya? Tapi buat, karena sudah menjadi nama, ya. Ana qara'atil baqara. Ana qara'atil baqara. Atau qara'atnya kan? Dalam bahasa Arab apa ar tadi? Jadi boleh menyebut surat Al-Baqarah tanpa menyandingkan nama apa tadi? Kata-kata surat. Saya membaca Al-Baqarah. Boleh. Pelajaran nomor 9 Ijtihad Rasulillah fil ibadah. Semangatnya Rasulullah dalam beribadah. Dan semangatnya Rasulullah Ya berjuang Untuk taat kepada Allah Pelajaran nomor 10 Bergumam dalam hati Tidak membatalkan sholat Bergumam dalam hati Tidak membatalkan sholat Ini diambil dari mana? Diambil dari Hudayfa kecapai yang tadi itu tu. ini mau ruko enggak jadi, mau ruko enggak jadi. Berarti dia dalam hati kecilnya dia ngecek apa dirinya mana dia. Iya, tadi tak batal Tidak, batal. Pelajaran berikut, eh, hadis berikutnya seratus tiga. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu dari Abdullah bin Mas'ud. Semoga Allah meridhai dia. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Ansor, eh, sahabat muhajirin, non Quraisy. Ya, saya ulangi Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat muhajirin non Quraisy. Biasanya kalau muhajirin kan kebanyakan apa? Quraisy. Abdullah bin Mas'ud tak. Abu bin Masud adalah seorang kuroknya Sahabat. Kuroknya Sahabat artinya ahli Kurannya Sahabat. Abu bin Masud adalah Sahabat yang membunuh Abu Jahal dalam perang Badar. Abu bin Masud berkata, selain ma'an ma sallallahu alaihi wasallam. Aku sholat bersama Rasulullah S.A.W pada suatu malam Fa'atol al-qiyam Kemudian Rasulullah Ini panjang sekali berdirinya Kata Hamam tu bi'am suin Sampai aku punya niatan jelek Kil Dikatakan kepada beliau Mama, hamam tabi, Apa niatan jelek itu? Apa keinginan itu? Hamam tu'an ajlis Wa'ada'ahu Sholat ada aku berkenan untuk duduk dan meninggalkan nabi solat sendirian. Ya. Membawa pun alai nabi membawa kali bukori musim. Pelajaran apa ini? Satu kebiasaan nabi solat memperpanjang solat malam Itu kebiasaan. Pelajaran. Ya. Pelajaran yang kedua lah ada yutiku maka rasul tidak ada sahabat yang mampu melampaui semangatnya rasulullah dalam berimajin. Ini kelasnya Abdullah. Abdullah itu orang yang luar biasa, zuhud. Tapi saking lamanya rasulullah imamis sampai-sampai beliau kejar apa? Berkeinginan, jelek ingin dia beli apa memutuskan sholat dan meninggalkan tadi. pelajaran nomor tiga keutamaan abdu'ah bin mas'um dan ulatnya dia dalam ibadah dan semangatnya menyontoh nabi maka dia tekan keinginan jahatnya itu sampai sholat bersama nabi selesai ini keutamaan ini keutamaan siapa abdu'ah bin mas'um saya harapkan Panjerengan punya kitabnya ya Punya kitabnya ya Dan ini sering Saya wanti-wanti Saya itu bingung kalau Ada itu ke-disi terus tidak ada kitabnya, bingung Karena bagaimana panduan hadis Dan di, bisa diakses Lewat internet, download bisa Kalau belum punya Pakai itu Tapi kalau sudah punya pakai kitab lebih baik Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Baik Selanjutnya Pelajaran nomor Empat Alhamfil hurud minasolala Yu'atukurujan miha Keinginan untuk keluar dari Solat tidak dianggap Mengeluarkan dirinya dari solat Saya mau tanya Tadi Abdullah bin Masud ingin keluar Dari solat dan meninggalkan Nabi ya, Tapi apa yang dilakukan tadi Tidak mengeluarkan beliau dari Kondisi solat Tidak membatalkan solat Pelajaran atau hadis berikutnya Hadis yang ke-114 Kitab Riyadis Soal ini 104 Anak Anas Bin Malik radhiyallahu anhu Anas Bin Malik ini siapa? Pembantu kecilnya Rasulullah Anaknya siapa? Rasulullah Anaknya Um Sulaim pak Pak Tirinya namanya Abu Taha. Sudah saya ceritakan. Hampir setiap pertemuan saya ceritakan. Bila? <tuh -tuh> Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercakap. Yasbaul Ma'jita salah Satun. yang mengikuti Ma'jid ada tiga. Tiga hal yang mengikuti Ma'jid. Kalau anak Adam mati Dia akan diikuti tiga hal Ahluhu amaluhu, mahluhu wa mahluhu Dia akan diikuti Keluarganya Hartanya Dan amalannya Yang dua Kembali ke dunia Yang satu setia menemani dirinya Ada tiga kan Yang dua meninggalkannya yang satu setia kepada ya ji'u ahluhu wa maluhu, hartanya kembali ke dunia, keluarganya kembali ke dunia wa yab bawakit dan hanya satu yang setia yaitu amal perbuatannya mutafakun alaihi khadir sufi, hiwayat al-imam, al-bukhari dan orang muslim Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pun mengatakan, masa dunia fil akhirat perumpamaan dunia kalau dibandingkan dengan akhirat seperti seorang laki-laki meletakkan jari telunjuknya ke samudra yang luas, terus dia angkat jarinya maka lihatlah air yang ikut terangkat oleh jari jemari. Air yang ikut terangkat oleh jari kemari itulah kenikmatan dunia, sedangkan samudera yang luas adalah kenikmatan akhirat. Maka jangan sampai kita memperkhuskan satu tetes, tapi malalekkan samudera kenikmatan akhirat. Rasulullah juga mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Memiliki 99 Apa? Rahmat Kasih saya Ya 100 apa? 99 100, 100. 100. Yang satu diturunkan ke bumi Dibuat Dibagi-bagi oleh seluruh makhluk hidup Sejak zamannya Adam Sampai hari kiamat Satu rahmat Allah turun Ini jiwa bagi kaki dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat semua makhluk sampai-sampai ketika engkau melihat ada kuda mengangkat kakinya karena kuatir kena anaknya ini bagian dari satu ayat tadi. Sampai-sampai engkau melihat seorang kok seorang Saudara engkau melihat seekor burung memberi makan kepada anaknya itu dari satu rahmat yang dibagi-bagikan ke seluruh makhluk ini. Ya. Masih masih banyak yang disimpan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sama Keluarga kita ini akan kianat semua Semua akan kianat Kalau kita mati ya, Kalau kita mati Keluarga kita tidak akan Bentar nunggu di kuburan kita Dia akan lupa Sama kita Kecuali anak yang soleh dan istri yang Semoga istri dan kita Menjadi anak yang soleh dan istri yang soleh Ya. Jadi kebanyakan gitu Kalau ada orang wafat Anaknya sedih tapi tidak berlangsung lama Dari kuburan ketemu istrinya ketemu anaknya Lupa Paling satu bulan selesai Kembali ke kantor hidup akan berjalan Anda akan dilupakan Istri juga gitu Sehari dua hari selama masa idat Belum selesai masih sedih Tapi masa idat sudah selesai Sudah mikir bagaimana cara nikah lagi Jangan harta yang kita wariskan kepadanya ya, Istri kita akan menikah lagi Dengan harta yang kita wariskan kepada Kau menunggu-nunggu harta Dan memberikan kepada orang yang melupakan Makanya dia yang punya harta itu harta, harta tidak bisa menolong dirimu Dari bencana kematian Harta mu akan kembali ke dunia Orang kalau bisnisnya dijaga betul Jangan sampai rugi Kekayaannya dijaga, rapat sekali jangan sampai rugi. Kalau mati bukan milikmu. Itu adalah hartanya ahli waris. Siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada harta sendiri? Ya Rasulullah waktu jalan kita kecuali mencintai harta kita sendiri daripada harta ahli warisnya. Harta yang kalian tinggalkan adalah hartanya ahli waris. Adapun hartamu adalah yang kamu insafkan di jalan Allah. Makanya dikatakan di sini keluarganya akan pulang, hartanya akan pulang. Hanya satu yang menemaninya apa? Amalnya. Semua gak dia bisa ngeluh kita, amal kita. Dan nanti pada hari kiamat orang yang punya amal baik, amal baik akan dirupakan oleh dengan oleh Allah dengan apa? Orang teman yang wajar, rupa wa. Kalau jelek maka dirupakan apa? Orang yang Berusaha pada hari kiamat dan menemani kita sampai hari kiamat. Kalau teman kalau orang baik, ia ya akan dapat teman yang baik. Jangan tidak berhati-hati ya. Orang kaya raya masih ditanya selama 500 tahun itu orang fakir miskin masuk surga sudah 500 tahun baru orang kaya datang masuk surga. Tidak bergeser kakinya anak adam pada hari kiamat Sebelum ditanya empat hari Umurnya, masa mudanya, hartanya, ilmunya Semuanya ditanya satu-satu-satu Kecuali harta ditanya dua Dari mana kamu mendapatkannya Dan untuk apa kamu infakannya Untuk apa kamu menginfakannya Dari mana kamu mendapatkannya Dan untuk apa kau menggunakan khusus harta ditanya dua dan nanti kalau pada hari kiamat menulis fakat ulti kalau sampai di hari kiamat ada orang yang ditanya kenapa pasti dia agar kalau sampai pada hari kiamat ada di antara kita yang ditanya kenapa us pasti dia agar menulis fakat siapa yang ditanya pasti dia ada. Ah, Isa berkata ya Rasulullah lalu bagaimana Dengan khisaban Yasiro Akan dihisap dengan khisap yang muda Kata Rasulullah Khisap yang ringan Khisap yang muda itu tidak pakai Ditanya Cuma apa Cuma dipaparkan ini loh kesalahan Itu khisap muda Khisap muda itu tidak ditanya Tapi cukup Allah tampilkan Ini loh kesalahan Terus diampuni oleh Allah. Nah, pun kalau sudah ditanya, kenapa dulu? Alga, pasti ya. Maknanya kalau sudah ditanya, kena alga. Terus bagaimana dengan orang yang kisah berumur muda? Kisah muda, nggak pakai tanya. Cuma apa tadi? Ditunjukkan kesalahan. Maknanya kita berdoa Allahumma hasibna kisabah yasiro. Bahkan kita berdoa ya Allah masukkan kita tanpa kisab, masuk surga tanpa kisab. Kan ada hadisnya Syarat orang masuk surga tanpa atap, tanpa kisah apa? Syaratnya berapa? Coba angkat tangan, siapa yang tahu? Saya mau tanya Pengen masuk surga tanpa atap, tanpa kisah? Pengen tak? Pengen, syaratnya apa? Hmm? Ada berapa? Syaratnya ada satu kalau heis, kalau mau diberi jadang empat. Satu tidak tatoyur, tidak merasa apes, tidak khawatir sial. Dua, walaya tahun tidak berubah dengan bersiul di panaskan kayu. Yang nomor tiga. Walaiyus Tarqun dan minta dan tidak minta di suwuk atau di rubiah. Yang keempat intinya yang keempat, waala robihihnya orang-orang yang bersawak kalau kepadaMu. Tahu kan kan di sini saya tidak harus ulangi karena itu luar materi. Yang khas tentang itu loh orang-orang yang masuk surga dan 70 ribu yang masuk surga yang tanpa adat, tanpa kisah Terus itu berdiri, pulangan gitu deh. Para sahabat bertanya-tanya, siapa 70 ribu masuk surga tanpa adat, tanpa kisah itu? Itu dijelaskan Nabi itu empat hal lagi Ya, baik Hadis berikutnya Al-Hadi Asyar eh, maaf, al Abdul Malik bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhai beliau. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam rasulullah bersabda: Al jannah tu akrobu ilah akadikum in shiraki Surga itu lebih dekat kepada salah satu di antara kalian daripada tali sandalnya. Antum kalau pakai tali sandal antum itu masih lebih dekatkan surga. Wan naru begitu juga dengan neraka. Qawahul bughari al-sahil Jadi manusia itu berpotensi masuk surga, berpotensi pula masuk tinggal amal yang mana yang dia lakukan. Hadis berikutnya an Abi Firaz Rabia ibn Ka'ab al-Aslami Kadis ini Rasulillah, Mashallah. Robi'ah bin Kaab al Aslami ini adalah pelayannya Nabi. Apalarnya kadi ini ya jemaah? Kadi yang luar biasa. Dari sahabat yang mulia ya Robi'ah bin Kaab al Aslami, pelayannya Nabi. Wamil ahli sufa, termasuk ahli sufa. Tahu sufa? Ahli sufa itu sahabat yang miskin-miskin, yang lempar di masjid nabawi tidak punya rumah, Tidak punya pekerjaan. Maka dia hidupnya ngempet di masjid Nabawi. Al-Asufah miskin-miskin kan dia. Mereka hijrah tidak punya apa? Ah, Karena hartanya ditinggal di mana? Di Mekah, Al-Asufah miskin-miskin. Lah, Rabi'a bin Ka'ab Al-Aslami ini pelayannya Nabi, termasuk As-Habu as Sahabat yang miskin. Tapi orangnya itu kau baik melayani Nabi keperuan Nabi di dilengkapi sama beliau apa yang menjadi keperuan Nabi dipenuhi oleh Robi al ah bin Kap ala salam. Rasul melihat dia itu iba begitu. Sahabat orangnya baik selalu membantu aku. Raya Rasul itu ada perasaan iba kepadanya. Kemudian Nabi berkata. Eh, memahas, kemudian Rabi'ah bin Ka'a berkata Kuntu aditu ma'a Rasulillah Aku pernah menginap Atau bermalam bersama Rasulullah Kemudian aku datang dengan membawakan air wujudnya Nabi Seperti yang saya katakan tadi Bahawa Rabi'ah bin Aslami ini Bin Ka'ah bin Aslami ini orangnya khudum Orangnya sangat suka membantu Nabi Kebutuhan Nabi dipenuhi sama dia. Satu hari, satu malam, Robi'ah bin Kaf La Salamin membawakan air mudurnya Nabi. Wakajati dan keperluan Nabi lainnya. Maka Rasulullah ini ibad dan berkata, selim, Robi'ah, minta lah kepada aku. Terserah kamu, minta apa? Tanya nah, ter. Kira-kira kalau antum di hadapan Rasulullah orang yang doanya diijabai terus antum ditanya sal minta mintalah kepada kira-kira apa yang dimaksud jawab sahabat ini berkata as'aluka murakofa tuqa fil jannah ya rasulullah Aku ini menjadi tuhan bagi su dia tidak minta emas. Kita bisa melayani Nabi bersama Nabi di surga. Fakalah. Itu pun Rasul tidak cukup di situ. Reda. Jangan minta yang itu. Itu pasti aku doakan tanpa kamu minta. Minta yang lain. Apa kata Robiqa? Buadah. Hanya itu ya Rasulullah. Saya tidak ingin yang lain. Allah Cuma itu ya Rasul. Aku enggak, takkan saudara Rasul akan jalannya itu, kalau itu, kalau itu saya akan kamu. Jangan minta yang itu, minta yang lain. Huza. Cuma itu, ingat apa ya? Rasulullah. Bisa menemanimu di surga. Kemudian Nabi mengatakan fa inni ala nafsika bikasrotis sujud. Kalau begitu, tolonglah aku untuk merealisasikan keinginanmu tadi dikas roti sujud dengan engkau memperbanyak sujud berarti ini keutamaan memperbanyak apa? sholat sunnah kadang tidak mungkin sujud tanpa sholat sujud terus itu tidak mungkin berarti maksudnya Nabi dikas sujud apa? banyak-banyak sholat perwahu muslim hadis Sahih riwayat mu Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, Al Janatu Inna Matunalu Bimujahadatin Nasi. Surga itu diperoleh dengan semangat jiwa untuk taat kepada Allah. Rasulullah tidak mengatakan sudah, tak apa, apa saya doakan, selesai. Tidak. Rasulullah ingin melibatkan sahabat tadi. Rasulullah ingin melibatkan sahabat tadi dalam rangka menggapai keinginan. Kami ingin apa? Saya ingin menemanimu di surga ya. Rasulullah tak mengatakan, ya, misu. nanti tak doakan. Tak itu. Tapi Rasulullah melibatkan sahabat tadi untuk merealisasikan apa yang menjadi keinginannya. Kalau begitu, tolonglah aku untuk merealisasikan keinginanmu tadi dengan kamu berbanyak. Sujud. Paham? Itu berarti surga diberikan dengan apa? Mujahadah dengan sungguh-sungguh. Bamar? -sungguh dua khirsu sahabat akan fauz di marafakati rasul fil akhir semangatnya sahabat akan diberi oleh Allah kebahagiaan bisa bersama rasulullah s.a.w. alaihi wasallam di akhirat yakinlah puncak keinginan seorang muslim berada di surga bersama Rasulullah, ya jemaah Bacalah sirah para suhabat Kalau hati kita sedang kasar Hati kita tidak lembut Bacalah sirah sahabat Karena sejarah akan gagal Menulis manusia seperti mereka Sejarah tidak akan berulang Mencatat manusia Pilihan seperti para suhabat Bacalah sejarah mereka Karena membaca sejarah para suhabat Melembutkan hati yang kaku Hati yang taklah Bacalah semangatnya para suhabat Ya. Pelajaran nomor 3 Jawab ildorma ilwaduk lisahi almuafa bolehnya menghadirkan air wudu kepada orang yang masih sehat bukan kalau sudah masih sehat tapi karena saking pingin yang membatu nabi dilakukan di oleh siapa tadi Robia ah bin Kaaf al Aslam. Belajaran nomor 4 Ijtihadur Rasul fi Islahil Aqabi. Semangatnya Rasulullah sungguh-sungguhnya Rasulullah dalam memperbaiki sahabat-sahabatnya. Katabib as-sa'i fi shifahihi. Rasulullah ta'ubahnya seperti dokter yang mengobati ah, orang yang luka. Pelajaran nomor lima Ama turufaqul rasul wa ashabihi minal buqara. Kebanyakan pengikut Rasul adalah orang-orang fakir miskin. Kebanyakan orang-orang yang dekat kepada Nabi adalah orang-orang yang miskin. Itu adalah maksudnya. Lazin Robah Abu Zard, kemudian Robiah tinggal pelas Makanya ketika Abu Sofian datang ke negeri Elia betul maktip pada waktu itu masih dikuasai kaisar Romawi bernama Heraclius masih ingat cerita itu yang sudah pernah saya sampaikan di tempat ini dan saya tidak ingin ceritakan lagi. Waktu Abu Sufyan pernah ditanya oleh Kaisar Romawi Siapa yang mengikuti orang yang Aku nabi tersebut Apakah para bangsawan ataukah orang-orang Pinggiran yang mengikutinya Dijawab sama Abu Sufyan Yang mengikutinya adalah para budak, Orang-orang lemah Orang-orang duafa Abu Sufyan langsung Kaisar Romawi paham Memang itulah pengikut siapa? mengikut para Nabi orang-orang pinggiran seperti pengikutnya Nabi Isa alaihissalam Rasulullah s.a.w. ingin mendakwai orang kaya orang yang pejabat rupawan kaya raya dijatangi Nabi semangat Rasulullah agar mereka masuk Islam kemudian di saat Rasulullah semangat seperti itu datang lagi-lagi buta miskin sudah buta miskin tidak bisa lihat datang ke Nabi Ya Rasulullah aku Islam. melihat orang buta ini Rasulullah s.a.w. kejut mukanya Rasulullah berpaling, wajahnya masam. Tapi Rasulullah ingin mendakwai orang-orang kebat -orang berhenti mobilnya macam-macam itu. Langsung Allah tegur dengan ayat Al-Quran dari langit. Abasawat Jawalla Anjaahul Anha. Muhammad telah bermuka masam, berpaling. Ketika datang lagi-lagi buta. Ditegur sama Allah. Karena memang Para su temannya orang-orang yang seperti itu. Orang-orang lemah. Ya. Jadi dakwah ini sekarang tersebar di mana-mana. Tidak -mana. ya, dengan di awal-awal dakwah dulu. Yang datang kajian itu bawa sepeda hotel sama istrinya. sekarang ya datang eh. mobil-mobilan, tempatnya pun dikempalkan Allah Itu pertama kali di Surabaya. Sekarang terus, selanjutnya hadis yang ke seratus An Abi Abdullah Yukal Abu Abdillah Rahman Maula Rasulillah. Dari Tauban, Tauban ini Maulanya Rasul, pembantunya Rasul, mantan budaknya Rasul. Namanya siapa tadi? Tauban. Sambil itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Alihka bicas roti sujud, wajib bagi kalian, harus kalian lakukan. Bicas roti sujud memperbanyak sujud. Fain nak lantas juga nilai saya tidak tidaklah kamu sujud kepada Allah satu kali sujud, Illa rofaa kalau bihajaraja, kecuali Allah pasti mengangkat derajat wah pasti antabiatillah Allah menghapus satu kesalahan barang siapa yang ingin ditinggikan oleh Allah di depan makhluknya maka hendaklah ia banyak-banyak bersujud merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ya, taala orang kalau mau tawadhu man tawadho lilla rafa'a ah. barang siapa yang merendah di hadapan Allah Allah mengangkatnya ini kita diperintahkan untuk banyak banyak bersujud. Hadis berikutnya: An Abi Sufwan Abdillah bin Busrin al Aslamin, radhiyallahu anhu, kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam: Rasulullah bertanya, Khairun nasi mantalla umruhu wa kasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, bagus amalannya orang baik ya orang yang baik menurut nabi yang umurnya panjang dan yang amalnya banyak kemudian berikutnya hadis yang ke 109 An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu Al-Fumalik ini sering merewatkan khasih Karena dia ini bocah kecil yang hidup bersama Rasul Dan Al-Fumalik ini Dijuakan Nabi, masih ingat doanya kan? Hmm? Dijuakan Nabi Anaknya banyak, umurnya panjang Matanya Dijuwayat mengatakan Dia ini Anaknya Sembilan puluhan Umurnya panjang Sampai pemburuan Hussein Cucunya Nabi tu, Anas masih hidup dan kaya raya. Anak doanya Nabi, anak sejak kecil melayani Nabi Itu didoakan ke mana? Anas bin Malik berkata, Rabaan, Rabaan goba mi Anas bin Nadir radhiyallahu anhu telah hilang pamanku, tidak nampak pamanku yang bernama Anas bin Nadir. Semoga Allah meridhoi dia. Ankitali Badrin, Oh maaf, robbal ami Anas bin Nadir Ankitali Badrin. Pamanku kata Anas ni, kata Anas bimbalik, pamanku yang bernama Anas bin Nadir. Berarti namanya sama dengan nama. Pamanku yang bernama Anas bin Nadir pernah absen, tidak ikut perangapa? Tanya. Fakallah. Ya Rasulullah itu awal kita lain kau telah muslikin. Ya Rasulullah, aku telah absen pada perang yang pertama kali terjadi antara Engkau dengan orang-orang musyrikin Dan memang perang baca itu Rasul tidak memaklumatkannya, hanya yang mau saja. Karena niatnya enggak perang sebenarnya. Apa niatnya perang baca itu? Mencegat kabilah jagangnya orang kureis yang dibawa oleh Abu Sufyan. Itu tak saya ceritakan panjang tetap cerita baca itu. Jadi ada seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Nazir berkata, Ya Rasulullah, kemarin-kemarin dalam perang Badr, padahal ini perang perdana. Ketika tentara Islam bertemu dengan tentara kafir, aku tidak hadir. Maka Ya Rasulullah, jika ada perang lagi, Ya lain, lainnallah azhadani kita lal musyrikin yuryan la yuryan Allahumma ma'asnaq. Jika Allah menjadikan aku, menyaksikan ada peperangan lagi antara kaum muslimin dan orang-orang mus musyrik. niscaya Allah akan melihat nanti apa yang aku lakukan dalam perang itu. Apa-apa? Ya Rasulullah. Aku kemarin tidak ya, itu perang baju. Tapi ya Rasulullah. Kalau sampai ada perang lagi. Allah akan melihat apa yang aku lakukan dalam perang itu. Maksudnya totalitas. Tidak. Falamma kana yaumuhudhil ingkaf falmuslimun ketika terjadi perang Uhud dan perang Uhud terjadinya setelah perang Badr Perang Uhud adalah bentuk balas dendamnya kafir Quraisy kepada kaum muslimin karena kalah dalam perang Badr Pada waktu itu kota kafir kaum sini. Kota kafir waktu perang Uhud itu. Faqala karena melihat pasukan Islam. Kaum Quraisy seperti itu, enggak tahu biar apa di tempat tempat mereka diri. diri ya. Potongan-potongan karu-karuan itu akhirnya Anas bin Nadir berkata, "Allahumma a'tadiru ilaika mimma sunahaula ya Allah. Aku beruzur, aku meminta uzur atas yang dilakukan oleh saudara-saudaraku." Tamat sudah. Aku enggak ikut-ikutan mereka ya Allah. Karena itu enggak mau mundur gitu loh. Ya Allah, aku beriktizar kepadamu. Terhadap sahabat sahabatku ini, Wa abro' ilai kami ma sonaha ula'il musyriki. Dan aku berlepas diri. Dari apa yang dilakukan orang-orang musyriki. Jadi beliau ini mengeluhkan dua-duanya. Mengeluhkan kaum muslimin karena lari. Mengeluhkan orang kafir karena kemusrikannya. Paham? Dia berdoa sama Allah. Suma takwad dhamma menerjem ikut, Nggak ikut lari. Maju sendirian. ya. Fas takbalahu sa'ad bin ketika dia maju, ketemu sama Sa'ad bin Mu'ad Sa'ad bin Mu'ad ini luar biasa pendekal kan soal tapi belum waktunya untuk cerdakan pendekal kan soal ya. ya Sa'ad bin Mu'ad berkata Ya Sa'ad bin Mu'ad Dia eh, tanya sama Sa'ad bin Mu'ad mau ke mana engkau? sendiri yang lain lari dalam perang maka dia mengatakan Ya Sa'ad bin Mu'ad al-Jannah warah bin Nadir Wahai Sa'ad bin Kuat, aku sudah mencium bawahmu Aku tidak tak kuat, aku ingin masuk surga Ini ajiduri haram min duni Aku sudah mencium aroma surga Ada di balik kunung ukhti. ini Nanti kalau Umroh aku makan ke kunung ukhti akan tahu Terus ada petanya, peperanan ukut Ada skimanya Kalau saat pemesatuktu Ya Rasulullah Masuna Ya Rasulullah aku tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Siapa tadi? Anas Semua lari Dia sendiri yang gagah berani bahkan, bahkan Anas bin Nadir berkata Ya Allah Aku berisi dan kepadamu Atas yang dilakukan saudara-saudara Yang lari-lari Dan yang cukup, aku juga berlepas diri Dari apa yang dilakukan oleh Musuh-musuh Dia -musuh maju Menantang musuh Perang usai Anas bin Malik Apanya Anas bin Nadir Dulu, anak Syaikh Malik perawi ini lo, apanya harus binater, munakanya nyari, mencari, cenderaaja pamanya, dicari-cari-cari. Fawajak Nabi bid anwasalina robb darbatan bisaih atau natan birrum aromiatan bisham. Maka kami jumpai tubuhnya ada 80 puluh sekian. 83 lebih. Bidak itu dalam bahasa Arab tiga ke atas. Bidak bahasa mani artinya 83 ke atas, 84, 85 sampai 90. Paham? Ya. Saya menjumpai 80 lebih sabetan pedang. Kemudian tusukan tombak atau resapan anak panah membenit tubuhnya. 80 tusukan. Lebih 80 lebih. Wa wajhna kutila kami menjumpai beliau termasuk orang terkecil. Fa matala bil musyrikun dan orang musrik telah memutilasinya. Diambil ini dia, diambil itu dia. Fa ma arafau ahadun dan tidak ada satupun orang yang mengenali jenazahnya. Siapa tadi? Ara bin sudah enggak rupa wajah. Mungkin mungkin telinga-telinganya diambil atau mungkin kan mutilasi, dimutilasi sampai. Hanya orang musyrik itu yang paling bengis, yang paling bengis kepada orang islam itu, musyrikun sama yahudi, ada ayatnya ya aset duhun, orang yang paling bengis terhadap orang islam itu al-yahud wal-musyrikun orang yahudi dan masyarakat, tidak berberi manusia, seperti rohingya itu kamu akan lihat ini, panggih buruk kepalanya diambil, iya kan jadi mereka enggak punya insaninya orang kafir. Aja pun akrobahumawajja, aja pun yang lebih dekat dengan kamu adalah tanda sor, kata Rasul. Kalau musuhnya Rasul, gak sah pasti dia tuh nyampe di cintang-cintang Tapi kalau musuhnya orang Muslim, cintang-cintang benerlah. Kan? Makanya ketika Romawi sama Persia dulu perang, waktu kaum Muslim masih ada di Mekah lemah, para sahabat Rasul dan sahabat lebih senang kalau yang menang dalam perang itu siapa? Hah? Romawi. Dan orang kafir Merkuret lebih senang yang menang itu. Berhasil. Ya. Nah, Muzirikun berhasil. Ya. Adapun Romawi mereka. Lalu kita. Ya, Nasa Ramai. Ya. Kemudian tidak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu adalah saudaranya. Saudarinya. So Saudarinya so Anas. Berarti apanya? Bipinya Anas. Tahu jari-jari jemarinya, mungkin ada tandanya, mungkin ada cincin atau apa, -apa itu. Kalau Anas kunna nuroaunaznu annahdil ayat nadrat fihi wafiyasbani. Saya mengira bahwa ayat ini turun kepada orang-orang seperti Anas bin Nadir, yaitu surat Al-Ahzab ayat 23. Minal mubin dari jalun. Sodaku ma'hadulloh alaihi ada di antara orang-orang yang beriman yang dia jujur menepati janjinya kepada Allah yang diantaranya aras dina-dina tak lari dalam perang. Di antaranya mus'abin mus'abin tungai harus baca secara suara kemudian sekarang di jijil aku bakar dibaca sampai selesai ganti rumah gitu, gitu harus supaya tidak tahu pahlawan-pahlawan Islam cuba ada satu persatu dan itu dulu jadi tu ya Baca sirah itu senang kok. Ndak. Tak rasa. Coba enggak membaca novel. Kalau cinta, jangan dikata jangan dikira. He? Baca kira Nabi, syirah surah. Di dalamnya ada hikmah. Kami berkata menegaskan iman. Terus. Asaditsar, As hadis berikutnya. An Nabi Mas'udil Uqbah bin Amr Al ansari ada Ibnu Mas'ud, ada Abu Mas'ud. Kalau Abu Mas'ud Anshar. Kalau Ibnu Mas'ud Muhajiri. Al-Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Ya, Abu Mas'ud ini namanya adalah Uqbah bin Amr. Anshari Al-Badri pernah ikut perang Badar jamin masuk surga. Radhiyallahu anhu. Lamana nazalat ayatu shodaqatu kunna nahmil ala zuhurina ketika turun ayat tentang sedekah maka kami memikul sedekah-sedekah itu di punggung-punggung kami Langsung para sahabat. Fa'a radul fa sadaqa bi sayi'in Kemudian datanglah orang bersedekah dengan sedekah yang sangat banyak Bahkan orang-orang munafik berkata Muroin orang-orang ria Kemudian datanglah seorang laki-laki Yang cuma bisa bersedekat dengan satu sok Satu sok itu berapa? Satu sok itu empat mood Sok tidak mengerti, mood tidak mengerti bisa Sok itu empat mood Mood itu berapa? Mood. Ya, ini satu mood satu sholat berapa kali? Empat kali boh. Sedikit apa banyak itu? Sedikit. Jadi pada waktu itu ada seorang sahabat yang membawa hartanya banyak dibawa ke Rasulullah. Orang-orang munafik mengatakan murain. Orang-orang riayi. Tapi ketika ada orang yang bawa sedikit Karena enggak mampu, maka orang-orang munafik mengatakan Innallaha Allah laquniyun an sawin. Allah Maha Kaya dari sedekah yang cuma satu so. Itu dirinya orang munafik. Jembal sih. Kalau orang yang banyak sedekah dikatakan ria. Kalau yang sedikit dikatakan Allah tidak butuh yang Selalu itu. Membentari yang tidak penting Ciri di dirinya orang munafik. mengolok olok amalia orang Islam. Farah salah, maka turunlah ayat. Al-lazina yalmizun al-mutawwi'ina. Minunafis sodakah? Walladina la yajiduna illa qudham. Dan orang-orang yang mencela orang yang apa itu? Banyak bersedekah ya. Orang mukmin yang bersedeka. Orang mukmin yang? Bersedeka. Apa? Bersedeka. Walladina la yajiduna illa qudham. orang-orang yang tidak menjumpai kecuali sekedar apa? Kesanggupannya. Jadi salah. Itu ciri orang munafik. Selalu ninir apa yang dilakukan oleh kaum Muslimin Ada pertanyaan silakan. Oh mau selesai ya? Kita selesaikan. Kita jalan dua hadis, satu satu hadis. Tapi panjang ini. Oh dah bisa ini dah bisa. Ini satu hadis, ini satu pertemuan. Sama sih. Bismillah wah hadis ini kita selesaikan. Ini hadis panjang. Ayat tentang keutamaan Ayat tentang kejayaan Allah InsyaAllah Waktu itu akan kita jelas Satu jam lebih Satu jam sepuluh menit Kami sampaikan materi Silakan, kalau ada yang perlu Dibiskusikan Apapun Bismillahirrahmanirrahim Tidak ada pertanyaan? Ada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz tolong jelaskan Urgensinya apa Akhidat mempercayai Allah Subhanahu SWT Di atas arsy. Apakah itu tidak mempercayai Di atas arsy itu termasuk Orang yang akhirnya rusak Tidak ada sudah ditanyakan tak tahu di masjid jangan mana tadi. Ia tidak ada khalil tentang Tidak segembelak keberadaan Allah di atas. Hanya ayat, hanya hadis Ya, kalau orang meyakini Allah di mana mana, kiraannya rusak. Jangan diambil ilmunya orang yang mengatakan Allah di mana mana. Barang siapa yang tidak tahu Tuhan yang ada di langit atau di bumi Kabir Allah ada di atas Ar-Rahmanu Al alal arsh shawah Ar-Rahman Dari yang maha as-asih Alal arsh shawah berada di atas Atau meninggi di atas Arsh Tumma shawah alal arsh Sabi khidma robbikal A'la Tumma shawah ila Sama banyak. Bukan ratusan ribuan. Dalam rendah Allah di atas. Ya. Wajib kita. Karena kita. Kalau mengatakan Allah di mana-mana. Berarti kita menghilangkan banyak ayat Al-Quran. Ya. Banyak menghilangkan ayat. Al-Quran. So, bagaimana seorang mukmin Memposisikan harta kita. Bekerja keras. Untuk memenuhi kebutuhan. Tapi juga takut dihisap lebih lama Bikin kaya tapi takut Isap Makanya Isapkan sejarah Allah Disertikan untuk hak-hak orang Mereka miskin Untuk membantu perjuangan Islam Seperti itu Silakan jadi orang kaya Tetapi jangan sampai kekayaan itu Melengahkan kita Islam melarang umatnya jadi pengemis. Islam mengatakan bahwa Allah mencintai seorang mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat lebih dicintai dan lebih disenangi Allah, lebih baik dan lebih disenangi Allah. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah. Kuat apa Ekonominya, akidahnya, imannya. Coba di, tapi jangan sampai melengah. Ustaz pada saat iqtijal Rasulullah SAW Berdiri lama Apa yang dibaca telah mengucapkan Sami'Allah Yang dibaca adalah Rabbana wa hamd. laqalham Laqalhamdu Rabbana wa laqalham Seperti itu Nah Darah yang lagi adalah Allah kalau ada pertanyaan, silakan usah. Di di nomor 105. Di 105, nggih. Heeh. Hmm. Karena ada terhormat jemaah dan Rasulullah ada marah. Itu dari terhormat semangat, ya. Budi, tapi enggak menyiarkan. Boleh tapi Rasul tak menyiarkan. Eh woro-woro, sahabat, nanti malam, majuk. Nda, nanti Rasulullah diikuti sama Abdul Ubaid Mas'ud. Yang yang woro-woro dikumpulkan rame-rame itu cuma Romalbon. Selain Romalbon tak usah woro-woro. Tapi kalau malam, Budi tak terima Romalbon. Budi tapi enggak enggak diminta. Apa maksud saya Seperti Abdu'a bin Abbas itu punya bibi Namanya Ummu Habib umu, eh Namanya Maimunah Maimunah itu istrinya Nabi Saya ulangi ya Nabi punya istri namanya Maimunah Maimunah itu bibinya Abdu'a bin Abbas Jadi Rasulullah pernah menginap di rumah bibinya Maimunah Sedangkan Maimunah sendiri Apanya Nabi, itu dia. Terus malam-malam Rasulullah itu Disolat maka diikuti oleh Abu Buhmi. Bererti bolehkah siapa? Boleh. Tapi tidak diwartakan, tidak diumum-umumkan. Kecuali sholat apa? Romadhon Raweh. Permusuhan kuat kepada kaum muslimin adalah orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin. Siapakah orang musyrikin? Orang musyrikin yang dimaksud di sini adalah orang-orang penyembah berhala non ahli kitab. Faham? Seperti ya tahu sendirilah kalau disebut ini takut ucapan kebencian. Tahu enggak? Kan? Orang musyrikin itu yang menyembah berhala. Ya, penyembah patung, penyembah berhala, penyembah dewa. Itu musyrikun. Kalau Alkitab itu yang pernah diturunkan kepadanya apa? Alkitab Al Seperti Yahudi dan Selatan nah, Seperti itu Hindu, Buddha itu termasuk Yang muslim pun Ya, wa'ala ya, wa'ala Ada paizah Hadis yang mengatakan Bolehnya mengikuti orang lain dalam surat sunnah Apa saja surat sunnah yang dimaksud? Apakah surat rawatib termasuk? Yang dimaksud tadi surat sunnah apa? Solat malam ada pun solat duha berjamaah, tak ada daniel. Solat rowatif berjamaah, tak ada daniel. Tak pernah riwayat Rasulullah solat rowatif dihuturi shahadat. Kalau solat malam, iya. Kalau solat rowatif, tidak. Wallahu a'lam. Yang lain, moga silakan. Rasulullah salat malam membaca Al-Baqarah Maksudnya membaca surat Al-Baqarah An-Nisa, Ali Imran dalam satu rokaat Apakah Rasul salat malam dua rokaat atau Delapan rokaat Kalau zaman sekarang sholat demikian Tiga surat atau lima jus Bisa jadi satu rokaat Lima jam Ustaz al Maksudnya di matematika kan gililah Ya intinya panjang Telatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau mau diingat-ingat Semangat lama ya mungkin saja Lama ya. sekali ya. Berarti kalau satu rakaat lima jam Kalau lapan rakaat terbatas terlima Ya jangan terlalu begitu ya. Intinya Rasulullah SAW itu Salatnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana derajat hadis yang mengatakan sahabat Abdurrahman bin Auf salah satu sahabat yang masuk surga dengan merangkak, karena hartanya yang banyak. Tahu kami, wabillah alam hadis yang masuk surga di sini. Ya, diceritakan karena hadis ini, maka Abdurrahman bin Auf ini pulang membawa kafilah jaga syarat dengan muatannya. Kemudian datang ke Aisyah dan mengatakan, persaksikanlah. Unta-unta yang banyak ini dengan syarat muatanya aku infakkan di jalan Allah. Saking takutnya dengan hadis ini. Tapi hadis ini hadis yang seingat saya, Allahumma Alhamdulillah adalah hadis yang lemah. Tidak binap dijamin masuk surga. Awal-awal yang masuk Islam, tahu tak hadis yang berbunyi, Lata sukuk ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku demi Allah. Sekiranya kalian berinfak sebesar gunung uhud berubah. Maaf tak akan mampu melalakan satu mutnya sahabat atau setengah satu mut atau setengah mut sahabat Saya saya mau tanya, jangan kalian mencelah sahabat Siapa yang dimaksud tu? Umar bin Auf. Waktu itu Umar bin Auf punya masalah sama sama jawa, sama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Terus Rasulullah mengatakan elasah subu asyik. Jangan mencelah sahabat. Berjuang sejak awal sama Nabi Umar bin Auf. Jadi kalau jadi itu, maka dijamin masuk apa? Suruh. Rasul jelas mengatakan, Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Uthman fil Jannah, Ali fil Jannah, Abdurrahman bin Awb fil Jannah, Sa'id bin Awqaf fil Jannah, Tawqa bin Ubaidillah fil Jannah, Subair bin Awam fil Jannah, Abu Bayda bin Zirrah fil Jannah, Sa'id bin Zaid fil Jannah. Berapa? Yes, Dr. Rahman bin Auf adalah sahabat pilihan Ya di masuk Dr. Rahman bin Auf itu tangannya sangat berkah Maksudnya diberi berkah oleh Allah Sampai-sampai kata Dr. Rahman bin Auf Seandainya aku buka batu Istilahnya di dalamnya ada emasnya Saking gampangnya cari uang Dr. bin Auf Dr. Rahman bin Auf ini punya kisah sama Sa'id bin Rafi kalau masalah ya Sa'ad bin Robi, waktu beliau istro ke Madinah disaudarakan Nabi sama Sa'ad bin Robi. Kata Sa'ad bin Robi, wahai Abdurrahman kamu minta apa? Soalnya ini, hatanya saya banyak. Kita paruh. Kamu setengah, saya setengah. Istriku ada dua. Nadorlah istriku. Yang mana yang lebih engkau cintai, saya akan menceraikannya. Nanti kalau selesai masa ida kamu kamu saya. Tapi para sahabat adalah bukan manusia yang adi mumpung. Maka firman firman punya izah Dia mengatakan Semoga Allah berkait istrimu Dan harta Tunjukkan aku jalan ke pasar saja Selan beberapa hari Langsung beliau menikah Dengan emas sebesar Biji kurma Biji kurma Bukan kurma Ya, ya mahal juga Kayak nah, rakyat Serorang firman Ustaz, bagaimana cara membersihkan hati yang kotor? Ya, dibersihkan. Bagaimana cara membersihkan hati yang kotor? Satu, mintalah ke pemilik hati. Siapa pemilik hati? Maka bacalah doa, ya mukhlibbal, tabith kubi ala. Yang kedua. Membaca Al-Qur'an, ala bizikrillah tatma'innul qulu, dengan berzikir membaca Al-Qur'an hati akan tenang. Dua, tiga. Bertemanlah sama orang yang eh, hadirlah majlis ilmu. Innaman yakhsya Allah min ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Dan dikatakan dalam hadis orang yang datang ke majlis ilmu itu diliputi oleh para malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Itu nomor berapa Tiga Nomor empat Bertemanlah sama orang Salih Ya Bertemanlah sama orang shaleh. Yang nomor lima Datangilah anak-anak Yatim Rasulullah pernah ditanya oleh seorang laki-laki Ya Rasulullah Aku merasakan hatiku yang keras Tidak tentera Berikan wasiatmu Kata Rasulullah Apakah kamu ingin hatimu lembut? Kebutuhan hidupmu terpenuhi, iya ya Rasulullah Kata Rasulullah, datangilah anak yatim Pusat kepalanya Hatimu akan lembut Segala kecubut, kebutuhanmu akan tercukupi. Yaitu salah satu diantaranya Kalau kita bahas orang, -orang arti panjangnya Dan bagaimana sendiri Ustaz mana yang paling utama Antara miskin tapi sabar Atau kaya Tapi bersyukur oh. Ini kan pertanyaan saya ke Antun <laughs> Oh, sekarang saya yang ditanya Mana yang utama miskin yang kaya Ataukah kaya yang bersyukur Yang paling utama adalah Yang paling banyak Yang paling bertakwa Ibn Khayyid membahas panjang libat Mana yang utama miskin sabar Ataukah kaya bersyukur Tapi intinya yang paling bertakwa Yang jelas Ya orang yang sabar sama orang yang syukur sama-sama masuk surga. Ada kisahnya ini, mau saya cerita? Ada seorang wanita cantik jelita dapat suami jelai. Kemudian suaminya datang, saya bersyukur punya istri seperti kamu. Kata istrinya, alhamdulillah insyaAllah kita dua-duanya masuk surga. Dua kita ya. Karena Karena Engkau jelek, aku cantik Kemudian engkau bersyukur Sedangkan aku bersabar. <SILENCIO> Maka asyakir wasso Orang yang sabar Dan orang syukur masuk Kita pria solihin Yang ustaz-ustaz bahasa itu sarahnya siapa? Saya ingin beli yang sama Yang saya pakai ini dah. Yang saya pakai ini Namanya kitab bah jatuh Nah ya. ya Sarah yang paling Yang bisa dikatakan yang paling enak Sistematis 1, 2, 3 gitu Yang saya bawa ya. Kalau saya usai ini bagus tapi Penjelasan panjang gitu ya. Tapi kalau yang bahas Dan itu poin-poin Satu, dua, enggak Nah saya suka yang kayak gini. Jadi kalau untuk jelaskan itu lebih tidak Lamp melampiar gitu ya Ada poin-poinnya Tapi bagus semua Ulama. Jadi yang saya baca Ini kitab namanya Kitab Bahjadun Nautirin Karangannya muridnya Syekh Albani Syekh Salim bin Italkinah Dulu sering ketemu sahabat saya Sekarang sudah lama dari. Dulu kan sering dijawab Dan sudah diterjemahkan Sudah diterjemahkan apa jilid itu banyak percil-cilinya. Makanya kitab matanya saja. Saya yang bagian rangka. Ya, terus sampai boleh 1 2 3. Tebal kitabnya yang persemar pelati, orang yang bahasa Arabnya saja satu juz, 3 atau 4 jilidnya bahasa Arabnya loh ya. Kalau yang tertempa semakin mahal. Ya, mahal otomatis. Tapi enggak ada mahal untuk ilmu, ya. Beli. Saya punya yang Arabnya enggak punya tersemar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak tahu bisa dengan judul apa enggak tahu. Mungkin terjemahnya mungkin sama ya Pak, senang diring gitu barangkali. Tidak nyersemakan ya, ditulis bahasa kuno. Karangan Syekh Salim bin Ib al-Hilal. Muridnya Al-Imam Al-Albani. Masih hidup orang Razjani. Lihatlah. Tolonglah. Bahasa dunia ini. Baca Tunadin seperti yang di bawah bapak. Bagaimana hukumnya sekelompok orang yang telat datang di solat berjamaah, kemudian membentuk solat jamaah kedua, Apakah disyariatkan berjamaah ataukah mereka solat sendiri-sendiri? Hilah para ulama, hilah para ulama. Sebagian mengatakan kalau terlambat ya sudah, pak, jangan membuat jamaah lagi. Tapi sebagian memberi Tengah-tengah Kalau sholatnya imamnya itu imam rawatif Maka sudah tidak ada Sholat lagi, tapi kalau Tidak ada apa, sama'ah lagi Tapi kalau imamnya itu bukan imam rawatif Boleh sholat Tapi walau alam rasulullah pernah Selesai sholat, ada seorang sahabat Yang apa? Terlambat Masih ingat kisah itu? Terus rasulullah mengatakan, maukah salah satu Di kalian yang memani Saudaranya yang terlambat itu, biar dia Sholat apa? Berjamaah Berarti yang sholat ini kan otomatis sholat apa namanya? Sunnah Kan gitu kan? Ya, yang nasib yang terapet sholat Wajib Karena sholat menurut tidak apa Wallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balasan orang kaya Balasan orang kaya Biar tidak kena sisal Lima ratus tahun Saya rasa yang tanya ini orang kaya kanya takut. Iya. Ayo ngaku, tapi itu juga. Ya. ya, balasan orang kaya biar tidak terkena kitab 500 tau. Itu nanti harus banyak-banyak berinfak, bersedekah. Ya. Apalagi kalau hartanya banyak terus anaknya gak dijidih, wah tambah enam hitabnya. Iya kan? Artinya buahnya anaknya lagi didik. Dikgali uang banyak diamburan di digunakan sembarangan sama anaknya. Oh tambah berat. Tidak cukup, tidak cukup hartanya anaknya menggunakannya dan anaknya enggak dididik ul oh, panjang. Setelah itu anaknya menjadikan Jadi kalau kita enggak bisa meninggal dalam keadaan membawa amal jariah Paling tidak kita jangan sampai meninggal Membawa dosa jariah Iya dosa jariah itu aja nah, hijau, Kita punya harta Terus kita gunakan tuh maksiat Kita mati maksiat terus berjalan Karena kita dulu Nah ini dosa jariah Kalaulah kita tidak bisa mati Dalam keadaan membawa amal jariah Minimal jangan membawa dosa nah, Termasuk anak kita itu Kalau tidak kita didik bisa jadi dosa jariah itu Sebagaimana anak kalau dididik bisa jadi Amal jari, ya, Karena kerana Bisa kan, terus nyambung pahalanya Sata, kalau anaknya didik, Bisa jadi, dosa jari ya, Makanya istrinya ya Harta itu fitnah Innama Amwalukum Wa awladukum Fitnah Sesungguhnya hartamu Anak-anakmu Fitnah, atau khubut ayat 15 InsyaAllah Ya, harta amit itu fitnah cobaan mana yang kamu utamakan Allah atau benda makanya kalau punya harta itu jangan meyakini itu hartamu hartanya Allah yang dititipkan nah ya, Rasulullah pernah salat habis salam, langsung berdiri langsung kelangkai apa jamaah jamaah biasanya Rasulullah kan habis salat itu astagfirullah ini tidak berdiri enggak seperti biasanya kita bersama soal kenapa ya Rasulullah Rasul kok seperti Tidak seperti biasanya saya ingat ada lempengan-lempengan emas di rumahku yang belum saya bagi-bagikan. Masih ingat nggak kisahnya Asma sama Aisyah? Asma itu tidak pernah menyisakan harta di rumahnya, langsung dibagi-bagi, dapat dibagi-bagi, dapat dibagi-bagi. Saking takutnya kisah, bahkan dalam riwayat, ya, dalam riwayat Abu Bakar mengatakan. Ketika melihat burung bergitau Abu Bakar mengatakan Seandainya saja aku menjadi burung ini Aku tidak dihisap pada hari kiamat Sehingga aku tidak punya dosa dan aku tidak punya kebaikan Itu Abu Bakar Abu Bakar melihat seorang seorang burung Kemudian saking takut dan sama Allah Abu Bakar mengatakan Seandainya saja aku menjadi burung-burung ini Aku tidak dicatat perbaikanku, tapi aku juga tidak dicatat kejelekanku. Hingga aku tidak ditahu di pertengahan jawaban pada hari Insyaallah. Para salah. Para sehat, ya. Wallahu a'lam. Jadi itu ya harus banyak-banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain silakan. Sudah? Berakhir. Silakan. Ayat mutasyabihat dan ayat muhkam itu dipelajari dalam bab ilmu usul dan ilmu tafsir. Ilayat muhkam yang tidak mengandung makna yang lain jelas, terang benderang. Makna yang mutasyabihat masih samar-samar. Bagaimana cara memuamalainya? Yang mutasyabihat harus dikembalikan ke yang muhkama. Yang enggak jelas dikembalikan ke yang jelas. Fathahri qobaa memerdekakanlah budak titik. Tapi ayat lain Fathahri rokobatin mu'mina, merdekakanlah budak yang mukmin. Maka yang enggak jelas harus dikembalikan yang kan ada ayatnya kan ya. Kalau kita kepada ayat-ayat yang kita syabihat itu, enggak boleh kita berusaha untuk larut dalam Memaknainya dan seterusnya. Tapi kembalikanlah kepada Allah yang pandang, ya dosa. Penjelasannya panjang, Mas. masalah tafsir mutasyabihah sama muktamad ini ya ada di pembahasan seputar tafsir ya ilmu tafsir. Wallahu a'lam bisawab, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan Subhanallahi bihamdika, wa laa ilaha illa warahmatullahi wabarakatuh.